el promitxar que van pagar les llars de la zona euro per cada 100 kWh durant el segon semestre de passat va ser de 21,3 euros, un 4,2% més que en el mateix semestre del 2012 segons dades de l'Oficina d'Estadística Comunitària Eurostat. Aquest increment es va reduir fins al 2,8% en el global de la Unió Europea, on el preu de l'electricitat domèstica es va situar en el 20,1 euros. Pel que fa a l'estat espanyol, tot i haver-se registrat un amaratiment del 8,8% en el rebut de la llum durant l'esmentat període, el preu de l'electricitat continua sent el 7e més car dels països de la zona euro i el 8e més car de la Unió Europea. Aquesta caiguda del preu de la llum a l'Estat es va produir perquè es van pagar la llum a 20,8 euros en el període esmentat, un preu pròxim a la mitjana dels 28, que situa als 20,1 euros, després d'incrementar-se un 2,8%, i el de la zona euro, que situa als 21,3 euros, amb un augment del 4,2%. Del L'Estat va ser, doncs, un dels països que van registrar baixades més importants als preus de l'electricitat al darrere de Xipre, amb un 15% i Hongria amb un 14% i al davant de Bulgària, que es situa amb un 8%. Els encariments més importants els van registrar a Estònia amb un 22%, Grècia amb un 20%, Romania amb un 17%, França amb un 10% i Lituània amb un 10%. Mentre que es van mantenir estables a Letònia, Malta i Finlàndia. El gas domèstic, segons Eurostat, va registrar un increment de l'1,8% a la zona euro i d'un 1% a la Unió Europea en el segon semestre del 2013. A l'Estat aquesta energia es va encarir un 3,4% després de l'espectacular augment del 59,8% que va registrar en el segon semestre del 2012 respecte al mateix període del 2011. El rebut del gas es va pagar a 8,9 kWh per sobre de les mitjanes de la Unió Europea i de la zona euro. Si s'analitzen els preus respecte del poder adquisitiu dels països, Finlàndia disposa d'electricitat més barata, seguit de Lituani i França, mentre que Xiprer, Alemanya, Portugal i Romania són els que tenen la llum més cara. L'Estat se situa com a setè més car de la zona euro i novè de la Unió Europea. Respecte al preu del gas, el més barat és Luxemburg, Letònia, el Regne Unit, Bèlgica i Romania, i a Bulgària, Portugal, Grècia, Litunia i l'Estat el fan pagar més car. D'aquesta manera comença una nova edició d'aquest programa des del 91 punt des de l'EFI major és tot un poble que us parla acompanyar Susana Vila, Francesco Miguel i Jordi García.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 Comencem parlant de la presentació de projectes residents a la Fabra i Coats. Avui demà la Fabra i Coats fabricada a creació obre les portes amb motiu de la segona jornada en procés, una presentació col·lectiva de tres projectes artístics de la temporada actual de residències. Esperpent ficció sonora, Red 927, combina poesia directa i ficció sonora per generar un món d'atmosferes que ara en el sentit de l'escolta i la seva posada en escena. L'obra, assignada per Elisabet Fernández Díbe Dibosso i José Luis Cabeza, pren com a punt de partida un estil narratiu que ocupava les zones de ràdio a mitjans del segle XX. L'Associació Cultural Pla Ètics presentarà un fragment de l'obra de teatre Pensa malament i lençà la trama de la qual, construïda de manera col·lectiva i dirigida per Raimundo Mortés, enmarca en el context de l'assetjament immobiliari. Sense conèixer l'origen de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 De la fusió del teatre físic, poesia i música, sorgeix Degustació Víceres, una adaptació d'algunes escenes de l'obra Víceres creada per Benet Deskin, especialment per En procés. L'obra convi convida a un viatge col·lectiu i íntim amb que l'espectador recorre un itinerari compost per tres ambients diferents, un espai físic que es presenta com un sistema corporal viu i femení. Em podreu gaudir d'aquests espectacles avui demà a partir de dos quarts de nou al vespre a la Fabricots. I ara parlem de nosaltres mateixos, parlem de la Fundació Trini Jove perquè ha publicat un llibre d'entrevistes amb petits empresaris i autònoms usuaris del centre. Un emprenedor ha de conèixer molt bé el sector en què pensa treballar, creure molt en les seves possibilitats i tenir paciència pel que els resultats no seran immediats. Amb aquesta frase, Inma Morlessin resumeix l'actitud i aptituds necessàries per posar en marxa un projecte d'autoocupació. Morlessin no ha passat per una prestigiosa escola de negocis però parla des de la experiència com a propietària de La Huerta la Villa, una fruiteria que va obrir l'octubre del 2012 al Cor de Triitat Vella, el seu testimoni. I 30 casos d'èxit més han estat recollits en el quader emprenedadors publicat per la Fundació Tigni Jova, que es troba al turó de la Triitat número 17. La recent publicació d'aquest llibre d'entrevistes amb els ara empresaris i autònoms coincideix amb el desè aniversari del Pla de Formació per l'Emprenedoria impulsat per la Fundació Trini Jove. La Fundació Trini Jove fa una dècada que ha detectat possibles emprenedors al seu entorn, al barri de la Tritat Vella, els forma, els acompanyen els preparatius necessaris per posar en marxa el seu futur negoci i fa d'intermediari perquè trobin finançament. El llibre d'emprenedors es pot descarregar en versió digital des de la web www.punt.com i ara ens anem cap al barri de Navas perquè continua la reurbanització i millora de la plaça de la Mainada.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 Al carrer Vizcaya, a l'àmbit de la plaça, entre Concepció Arenal i Juan de Garay, es faran també amb tall de trànsit. El 28 de maig a la tarda es faran treballs de fresat i d'aglomerat i pintat de la senyalització al carrer Concepció Arenal a l'àmbit de la plaça. Entre Juan de Garay i Viscaia, tot mantenint un carril de circulació de 4 metres a Concepció Arenal.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 I ara tornem cap a Sant Andreu, al centre cívic, que us ofereix transformacions. El centre cívic de Sant Andreu, al carrer de Grans San... de... De Sant Andreu número 111, us ofereix a partir d'avui una exposició col·lectiva que presenta una tria de treballs dels alumnes que cursen el tercer curs de disseny de la llotja Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu. Prenent com a referència l'obra de l'artista Ramon Guillem Balmes, els alumnes duen a terme la seva pròpia interpretació, treballant amb la idea del cos com a metàfora o estructura. I ara tornem cap a la Trinitat Vella, perquè la Biblioteca de la Trinitat Vella José Barrero us ofereix una xerrada sobre Canvia de vida, posa't a córrer. La Biblioteca de la Trinitat Vella José Barbero el carrer de Galícia número 16 s'ofereix avui a les 7 de la tarda una xerrada amb el nom Canvia de Vida. Posa't a córrer. Mitjançant explicacions pràctiques i senzilles, la doctora Eva Ferrer Vidal Barraquet, especialista en medicina esportiva, ens ensenyarà a córrer bé, a millorar la tècnica i a saber escoltar el cos per poder millorar la qualitat de vida amb el running. Aquesta xerrada serà càrrec d'Eva Ferrer Vidal Barraquer, que és metge especialista en medicina de l'esport, i tindrà lloc a la sala d'actes de la Biblioteca Tritat Bella José i Dos apuntaments, més abans d'acabar aquest primer recull de notícies parlem de les activitats d'estiu per famílies. L'any de la família suma la campanya de vacances organitzant activitats que tenen com a objectiu afavorir els espais de lleure compartit per a les famílies. Amb aquesta proposta es vol promoure la inversió del temps dedicat als fills i filles com a signa de salut i benestat dels infants i de tot el sistema <laughs> familiar. Les inscripcions ja es poden fer a la de 9 del matí a 2 de la tarda i de 3 de la tarda a 6 de la tarda. Cada dia la fundació per a terres que, que es troba al carrer Numancia número 149 al telèfon 93 366 86 i un últim apunt, abans d'acabar, d'informar-vos doncs, que la Biblioteca del Bon Pastor es transforma en l'espai nadó. De vegades, l'àrea de petits lectors de la Biblioteca del Bon Pastor, al carrer d'Estelleria número 62, es transforma en l'espai nadó. És cada divendres al matí, 11 del matí, a una de la migdia. Doncs si no sabeu què fer i teniu algun nadó per casa, doncs demà és el moment, demà al matí, per poder anar a la Biblioteca del Bon Pastor i gaudir d'aquesta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 Doncs us informem que la setmana passada es van realitzar diferents xerrades per parlar de la mobilitat al que fa al carrer Gran de Sant Andreu. Per parlar-ne doncs tenim a l'altra banda del seu telefònic el president de l'Associació de Veïns de Sant Andreu de Paloma, el senyor Santi Serra. Molt bon dia. Bon dia. Doncs Explica'ns com van anar aquesta xerrada, perquè en principi havien de ser dues xerrades, però al final només es va, es va reduir a una, no? Sí, aviam, en realitat de xerrades ja, ja, no va ser cap xerrada, van ser uns tallers, ah, vàrem dir. Eh? Mm. Vam dir uns tallers, el que es feien el dimecres i uns altres el diumenge. Mm. Els del diumenge es veu que per falta de quòrum, eh, de poca gent, doncs es va suspendre mm. i s'ha plaçat fins al dia 1 de juny, eh? perquè hi havia gent convocada i que no van poder anar i participar com, a nivell comercial i demà. Però vaja, el primer, el primer taller es va fer el dimecres, hi havia força gent i força i gent de, de diferents àmbits. Hi havia doncs, eh, des de nosaltres, de l'associació de Veïns, gent de la de Veïns, eh, gent de, de veïns, veïns únic exclusivament del carrer Gran, eh, del col·lectiu d'aquests nois eh, minusválids que van amb cadi de rodes, etc, etc. Aquest taller era per, aquests tallers eren per situar el, com com com fer lo que en deien la, les conclusions d'AFO que eren allò que la setmana passada o l'altra ja havíem parlat, sí. de les habilitats com aspectes interns negatius que tenia el carrer Gran i que com, es, com a coses, aspectes eh, positius eh, uh -huh. que tenia oportunitats doncs, pels vianants, per tothom. Bé, aquestes celles consistien en un, uns, uns fils de colors, amb unes trenes de colors, uh -huh. amb, unes, amb uns espais que situaven, doncs, eh, si volíem, plataforma única, si volíem tot el carrer gran eh, tallat al trànsit, si volien una sèrie de coses, avantatges i perjudicis. Llavors cadascú, pel seu compte, anava situant aquests, aquests fils de colors Uh -huh. Des de lo, lo que ell volia. No? Anava trenant, anava fent com una, una terreanyina uh -huh. per situar els aspectes que més interessava cada un dels que eren allà, en diferents grups. No? Uh -huh. Llavors ens doncs, en van sortir moltes conclusions, com per exemple que la gent la gran majoria de la gent volia que fos plataforma única, uh -huh. que hi hagués només un, un, un, que hi haguessin vàries sentits de la circulació, Uh -huh. des, de, des de Sant Adrià doncs, cap, al, cap en direcció a la rama Fabri Puig i d'altres cap a Melats perquè no ve de, no ve de col·locar eh, conus ni coses al carrer perquè no surten els cotxes, perquè uns horaris de càrrega i descarga, eh, en fi, una sèrie de coses. I el que es va dir molt, molt, molt, molt, i es va sobrepuntualitzar és que el carrer Gran, si en aquests moments hi ha qualsevol incident o una persona, per exemple, a la plaça de comerç o a la, a la, al sector de malats, necessita una ambulància perquè té un infart, per anar-se'n a la vallana que l'assisteixin, uh -huh. aquesta persona té dificultats ja a l'arribar a la Fabra i Puig. Uh -huh. Perquè, doncs, amb el trànsit que hi ha, una ambulància és quasi bé difícil de passar. Clar, és que el carrer gran eh? cada vegada l'està fent més estret... cada vegada... I, clar, i llavors hi ha, una, unes, que hi ha amb l'estudi aquest i hem vam parlar també que no passen cotxes doncs és aquestes hores que hauríem d'ajudar eh, a, a, a pilotaritzar o, o a pacificar sobretot pacificar el carrer gran que pacificar vol dir que poden circular cotxes cotxes dels veïns pels veïns en un horari molt determinat per cargues i descargues i que les ambulàncies poden passar constantment perquè a més a més a més a més Eh, Vam fer també un altre taller en el qual miràvem el tema dels autobusos com a mobilitat de, de, de, de distribució per al barri i dèiem que el bus del barri era l'únic bus amb possibilitats de passar el, per pel carrer Sant Andreu. Però només utilitzaria un tram el que va de Sant Adrià fins a Rambla de Fabra i Puig, que a l'altre sector el faríem rodar per baix. En fi, eh, crec que l'estudi aquest va ser molt positiu. Uh -huh. eh, es volien ensenyar una sèrie de, de ciutats, d'altres ciutats, tipus Londres, París i d'altres, que ja tenen aquest tipus de, de... O sigui, les conclusions que nosaltres vàrem arribar uh -huh. eren unes conclusions que hi ha sense veure-les, uh -huh. després, amb uns vídeos que havien de passar, que no es van poder passar perquè ens va fallar el, el projector mostraven que el que nosaltres havíem dit sense conèixer-ho és el mateix que ja fan ciutats París, Londres i d'altres ciutats europees. Uh -huh. És clar eh, als anys 80, als anys 70-80 sí. es, es va prioritzar eh, la circulació de vehicles i ara se n'han donat compte ara als anys 2000 que eh, hem de tornar a el que era abans. Eh, prioritzar el dia en contra del cotxe que el cotxe és un vehicle de servei només de servei però no substitut de, de, de les persones a les ciutats eh? ara el proper es farà el proper taller es farà el dia 1 de juny i després diuen que quan hagin eh, tret aquest altre taller les conclusions es farà un, una garballada de tot i es posaran ja a dir exactament el eh, el que queda del carrer Gran, si volem pietanolitzar, si volem eh, que no sigui, que continua com fins ara, eh, en fi, eh, que són el que es dèiem de, de les debilitats, de les amenaces, de les forces del carrer eh, positives i de les oportunitats que tindríem entre tots, perquè tindríem l'oportunitat que els cinc grans relacions, podríem relacionar, uh -huh. passaria molta més gent, el comerç tindria mo molta més diversitat de gent que passaria per davant i veu llocs de dos, mm -hmm. hi hauria més concurrència, en fi, tota una sèrie de coses eh, que es van treure en conclusió en aquest taller i que esperem que en el primer taller, si fa o fa, va a ser tot igual. Eh? Mm -hmm. I, doncs, esclar, no... Eh, és una cosa, és una cosa es, va, eh, es va dir, que és una cosa que no, no costa ni un ral, mm -hmm. no costa ni un euro a eh, eh, de, de, de, de diners per fer-ho i que si al cap d'una setmana o d'un mes o de dos mesos veiem que ja no és possible que no va bé es pot continuar un altre cop fins ara com, com, com fins ara i buscar una altra solució per trobar en el carrer Gran eh? sí. és, una, és una, una, una, una idea aquesta que tenim ja de fa molts anys la de veïns, que la mobilitat del carrer Gran passa per eh, pacificar-lo i, bueno, i ja dic, no, no costa res no cal fer obres ni res, cal com està doncs deixar que no passin els cotxes i després veurem doncs, i veiem que és, que és viable i que amb els horaris de cargues i descargues i d'una des mm. sèrie de coses s'equilibra el trànsit del carrer Gran doncs llavors ja sí definitivament hi ha ja positiu a l'agulla doncs, per, per, per fer-ho de plataforma única mm. per buscar d'altres coses que, doncs, que us fossin més còmodes i més funcionals precisament pels vianants doncs et passo sí, la... una meva companya Susana, que també té alguna pregunta a fer molt Hola, hola Susana, bon, Rosana, dia. bon, dia, bon, bon dia. dia El fet que aquest segon taller que no s'ha pogut fer aquest diumenge s'hagi passat el proper diumenge dia 1 de juny implica, vol dir que els veïns d'aquí de Sant Andreu estan molt interessats en veure aquest canvi aquest, aquest canvi de mobilitat al carrer Gran de Sant Andreu, oi? Sí, sí, evidentment Aviam, és una cosa que no podem anar en empreses, perquè hem tardat molt, hem tardat molt a tirar-ho endavant. I després, sí, que em sentiu? Sí, sí, sí. sí. Ah, és que em semblava que s'havia sentit un sol i pensava que havia tallat. Doncs hem tardat molt a, a lograr això, aquest, a arribar aquí a fer aquest estudi. Ara que el tenim, no el podem deixar perdre. El tenim, hem de fer un estudi ben fet per tirar el tema davant. Que hi ha perjudicis per part d'algun veí o d'algun comerciant o del uh -huh. mateix districte en veure això, escolta, més molt fàcil no ens costa ni un real, no ens costa un euro fem-ho fem, fem uh -huh. aquest plantejament que hem fet que hem aprovat en aquests tallers 3 mesos, 4 mesos, per veure aviam què doncs ho fem, uh -huh. que no resulta buscarem un altre, un altre estudi però és que val la pena, perquè és que el carrer gran de Sant Andreu és el carrer perillós uh -huh. no pot passar la gent uh, passen cotxes Um, si hi ha, un, hi ha un accident, una ambulància, no pot arribar a, a, a l'hospital, perquè mm -hmm. és impossible passar per allà al mig. Mm -hmm. En fi, els bombers, si hi ha algun incendi en algun lloc, no pot mm -hmm. ser, hi han ha avis que cauen les voreres, l'altre dia una, una àvia va relliscar, allò mm -hmm. volent s'apartar, perquè havia de passar una, una altra senyora amb un cotxet, va, va tocar amb els peus amb el taló, amb un escurgell d'aquests dels arbres, va caure al carrer, però amb tan mal de fortuna que es va trucar al el, el, el cap amb, un, amb el bordell, amb el bordell del, de l'EA. I esclar, un trau al cap i sang. Esclar, és que això és... Llavors, per portar amb aquesta dona que vingués l'ambulància i de plegat vam estar allà, rato, rato, rato, rato per poder passar més aviatròs. En fi, que, que no pot ser, que hem de buscar una solució pel que regrem i la trobarem, segur. Sense presses, però la trobarem les obrem segur. Després també volíem uh, parlar d'una cosa que és cada demà es posen en marxa les festes de primavera, oi? Sí, sí, sí, sí. Demà comencen les festes de primavera, demà i dissabte, uh -huh. i amb, la, amb aquesta, aquesta mala història que, que s'ha muntat al districte amb el tema de l'harmonia. Uh -huh. això, això ens preocupa molt i a tots, uh -huh. perquè això és un intent de, del districte o de l'Ajuntament de privatitzar el, el centre el, el casal de, de barri uh -huh. i això el que no es pot tolerar-ho llavors demà comença les festes de primavera uh -huh. eh, i el dissabte a última hora de la tarda eh, es, ja planificat i plantejat fer un, un, una, una ronda per, per, per Sant Andreu fer uh -huh. com una, una cerca vila amb participació de nens a d'hothom i en aquesta cerca cercavila entrar fins a les portes del casal de barri Aviam si tenim la sort doncs, de poder-hi entrar dintre i obrir les portes per la gent del barri, com un símbol de que és pel barri, és de la gent del barri, i no el que estan intentant fer ara l'Ajuntament, i si no podem fer-ho, doncs, bueno, ja ens hem manifestat doncs, per activa per passiva, amb, amb mobilitats i amb rodes de premsa, uh -huh. i ara doncs, degut a totes aquestes mobilitats, a aquestes rodes de premsa i a què la síndica de Greuges està al darrere d'aquest de, cas de, del casal de, del barri, Mm -hmm. doncs eh, ja ens, eh, i, i, O sigui, la, la Harmonia ja no té més interlocutor al districte de Sant Andreu, perquè és impossible, mm -hmm. ja ha sol·licitat eh, un interlocutor directament l'alcalde de Barcelona mm -hmm. i sé que ja ha donat un, un, un dia i una hora i la setmana que ve per reunir-se a la Casa Gran l'harmonia l'Associació de Veïns i l'alcalde de Trias, l'Ajuntament, per decidir aviam què fan amb el, amb el casal de, de barri. Perquè el regidor de Sant Andreu, amb el cuento de què diu que no, ho que no ho privatitza, ha ofert la cogestió d'aquest equipament a l'harmonia. Però no és només a l'harmonia, sinó a 19 entitats mm -hmm. que els ha trucat per dir-los, ei senyors, eh, teniu aquí eh, el, el, casal de, el casal de barri gent, com per exemple l'Associació Catalana de Malalts de Fibonomiàlgia que la seu central, la seva seu central és a Manresa, uh -huh. i diuen carai, com és que ens han creat a nosaltres per a, a, allà, no? Uh -huh. Ho molt estrany. Uh -huh. I després també l'associació eh, no sé què de l'Orquídea, uh -huh. diu home, també ho trobem estrany perquè nosaltres necessitem d'una antiga fàbrica o d'un lloc tancat nosaltres estem arenys de mar perquè necessitem, el que necessitem és on i sol i coró no? Vull dir, unes incongruències bestials, tot, tot, tot, només per agafar una empresa externa i privatitzar el tema que portin la gestió a Per tant, és, és, és peligut, parlant així en plata, el tema del casal aquest del barri, que podem tenir el casal de la discòrdia muntat pel senyor regidor d'aquí, Mm. i bueno, ja com acaba però en principi les festes de primavera sembla que són molt il·lusionants les entitats totes ja estan preparant per, per participar-hi eh, nosaltres a l'associació de veïns ja, ja hi ha varios grups doncs, de, de dansa del ventre i d'altres activitats de taekwondo i de taekwondo doncs, i de tatami que, doncs, que els hi agradarà i ja estan entrenant i preparant per exposar tot això a, a, a la plaça de Can Fabra i a les festes de primavera, en fi, estem molt il·lusionats i pensem que tot anirà bé, malgrat aquest incòrdia de l'Ajuntament de Barcelona, del districte, que tenca, ha tancat el casal de barri. I, és clar, estan confonent amb la gent perquè sembla que volen convertir el casal de barri en un hotel d'entitats. I això no és un hotel d'entitats, és un casal de barri que per això s'ha construït i s'ha dissenyat i s'ha projectat com a casal de barri no retral el, el que ens ha arribat és que el, el districte vol fer una cogestió entre l'Harmonia i la in, Iniciativa Andreuenca, no? No, bueno, Iniciativa Andreuenca és un altre d'aquests grups que no se sap de han sortit. Mm. Iniciativa Andreuenca es va presentar es va presentar al concurs que va organitzar el districte per aviam qui donaven la, la gestió del, del casal de barri i a, a aquests no se'ls va ni puntuar pràcticament perquè no tenien ni NIF com a entitat. Mm. L'Ateneu Harmonia és un Ateneu que estan, és una federació mm. de 12 entitats de Sant Andreu, de 12 mm. entitats que estan totes dintre de l'Ateneu Harmonia. Aquesta de l'Ateneu Harmonia es va constituir fa més de 8 anys precisament preveient que aquí la Fabra i Coats hi aniria un casal de barri, per portar la gestió d'aquest casal de barri mm -hmm. que se l liadjudquéix. Llavors ens vingut tota una sèrie de problemes d'aquest mandat quan hi ha ja el casal de barri ha sigut i ha ja, decidit ja per abandonnar-se, no mm -hmm. se'ls hi ha volgut donar la gestió a l'Ateneu Harmonia. S'ha muntat aquesta història que s'ha muntat precisament perquè ell la seva intenció és portar ella entitats que deixin el seu material, o sigui, com si fos un magatzem, i gestionar l'activitat del casal de barri una empresa privada, una empresa d'ells o qui sigui. I això no podem tolerar ni els veïns ni ningú. Això és un casal de barri. Per la gent de Sant Andreu, perquè hi participin, o sigui, totes les entitats són benvingudes al casal de barri per ensenyar les seves coses, el que fan, per, eh, per treballar per fer coses de tema cultural per la gent de Sant Andreu, pels nens, per la gent jove, per la gent gran, aquestes entitats són les que, de l'harmonia, són les que, exposant les seves, els seus treballs i les seves feines, donaran en aquest casal de barri que sigui participatiu pel nostre poble, per Sant Andreu, mm -hmm. però no no que sigui un magatzem, un associació de cineastres, no sé què, que tenen moltes fotografies i màquines antigues de projectar cinema, volien anar allà, que siguin de Cerrerell o siguin de Mataró, que volien anar allà, que necessitin un espai per a deixar-se un material, i que quan uh -huh. volien anar se a, a Terrassa, a les institucions, no, no, no, això no és un hotel d'entitats, això és un casal del barri uh -huh. pel barri, per Sant Andreu. Uh -huh. Doncs esperem que uh, uh, uh, aquestes, aquestes festes de la, de la primavera, que comencen demà, que vagin molt bé. Molt bé. Moltes gràcies. I esperem la vostra participació de tots tot els 30 D'acord. Ah, Moltes doncs molt, molt, Bon dia. D'acord, doncs ja ho sabem. Demà, a partir de demà, es doncs posarem en marxa aquestes festes de primavera que s'allargaran durant tot aquest cap de setmana. Fem una pausa i tornem. <laughs> ¶¶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 Doncs, -li, com us dèiem, en començar el nostre programa d'avui, al Centre Cívic de Sant Andreu, al carrer Gran, número 111, us ofereix a partir d'avui una exposició col·lectiva que presenta una tria dels treballs que fan els alumnes de l'Escola Llotja. Per parlar-ne, doncs, tenim, d'altra banda, del fil telefònic, a la Roser Vallès, que és una de les responsables de que es pugui posar en marxa aquesta exposició col·lectiva que porta el nom de Transformacions. Doncs, parlem amb la Roser Vallès, molt bon dia. Bon dia. Ens bon explica'ns, què és el que esteu preparant ara al Centre Civil de Sant Andreu? Perquè segons el que m'han dit, a primera hora del matí ja hi aquí per anar situant les coses, no? Sí. Bé, cada any fem una mostra aquí i sí. aquest any han fet una mostra amb alumnes que no solament són de recerca d'escultura, sinó que també són alumnes de grau superior de disseny perquè estaven treballant el mateix tema. Uh -huh. De fet, és una, és una exposició homenatge a Guillem Balmes, eh? uh -huh. que és un artista que tenia una manera de crear molt peculiar, que era rela feia càrrecs en relació a una persona en concret. Uh -huh. I a qui era Ram qui era Guillem Balmes? No, Guillem Balmes és un artista que va morir fa una cosa de, de 10 anys més o menys uh -huh. i és un artista que, té aquest, que també era professor de de la maçana i té uh -huh. aquesta manera tan peculiar de treballar que és mitjançant l'encàrrec d'una persona. Uh -huh. Llavors la seva obra és una obra que està molt amb uh, uh, materials tipus obera més aviat, uh, uh -huh. feltra, fusta, uh -huh. i hi ha una vessant important uh, artesanal, però hi ha una vessant molt important conceptual. Uh -huh. És un artista que està ara pues, molt considerat uh -huh. i nosaltres també aquest any segurament farem l'exposició a, a la llotja Sant Andreu de, de la seva obra, eh? la seva obra que té peces que ara estan al Magba i diferents llocs. Uh -huh. El que sí que sabem és que s'ha fet una tria dels, dels treballs del, dels alumnes de, de la llotja, no? per fer, uh -huh. poder endegar aquesta exposició. Sí. sí, sí, sí, hem fet una tria, hem buscat els, els treballs que estaven més més aconseguits, més ben fets i que tenien un concepte que estava d'acord amb la intenció de l'exposició. Uh -huh. Aleshores són un, un col·lectiu de, de 12 alumnes, com uh -huh. he dit abans, de recerca i disseny, escultura i disseny, i, uh, bueno, uh, el, el tema, a, a, a, a més a més de ser el, el de l'amenatge a Guillem Balmes, és també un tema que ells el que fan és fer una estropa, una estropa sobre el teu propi cos, uh -huh. sobre els seus eh, elements i sobre les seves inquietuds que tenen, o coses que els agradaria transformar, i realitza un, un objecte, que és un objecte màgic, és un objecte poètic, uh -huh. i aquest és el, perquè és el títol de l'exposició. De ja a partir d'avui tindrem l'oportunitat de poder veure. Exacte, fins al uh -huh. dia 16, Uh -huh. També hi ha amb, el, també amb els objectes dels alumnes, hi ha una, totes unes fotografies dels objectes, uh -huh. que, amb la col·laboració d'un professor que es diu Òscar Alvarado de l'escola, que uh -huh. també és una part molt important de l'obra. I per què se li posat aquest nom de transformacions a l'exposició? Bueno, perquè és la idea aquesta no? de que a aquest objecte una vegada que l'alumne eh, se'l posa, se posa mm. el que provoca és una consciència sobre el, el tema que ell vol resoldre o que vol potenciar i mm. eh, d'una manera així simbòlica el que fa és una transformació mm -hmm. és a dir que és com una mena de metàfora d'estructura a nivell de la idea del cos exacte, mm -hmm. exacte i podem dir eh, quins alumnes són els que han participat? Bueno, dos alumnes, et dò que el nom? Sí, sí. Els pues, a veure, en cuana escultura tenim a la Marico, ah. Humon, a, tenim el Xavier Garcia i tenim a la, uh -huh. bueno, espera em mm. falta un més. I després, en quant a disseny, està ha l'Ignasi Martínez, està la, la el Javier Pardo, la Catalina Cosonen, la Mònica González, l'Alba García, la Sílvia Fernández, l'Edgar Carmona, mm. Manel Cabrera i Antonio Baena. Molt bé. Doncs eh? passo... Que em passo... Un... Perdó, el que em faltava és la Amanda. Molt bé. Eh? Et passo una meva companya, Rosana que també té alguna pregunta a fer. Hola, hola, bon dia. Un bon dia, tuc... disculpeu so... perquè tinc un encostipat de que anem. T'escoltem perfectament, no et proteixis. Bé. Són 12, no, com has dit abans, dels alumnes que exposen al centre cívic d'aquí de sí. Sant Andreu sí. els seus treballs. Eh, com van rebre aquests alumnes eh, la notícia de que els seus treballs eren els escollits per, per exposar-los públicament? Bueno, ja fa temps que, que nosaltres teníem la intenció, des que vam començar aquest treball, de fer una exposició, no? Aleshores, doncs, bueno, no s'ha sigut una cosa de sobte, sinó simplement que sí, aquells que han estat escollits, és el que, o millor dit, els que han estat escollits, els que han tingut una mica la, la cosa de que no han pogut estar allà, no? Uh -huh. Però bueno, eh, molt bé, molt contents. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Eh, més o menys, eh, com va començar tot aquest projecte d'aquestes reinterpretacions de l'obra de Guillem Balmes? Val, perquè a l'escola aquí a Sant Andreu es, es muntarà una exposició de tota la seva obra uh -huh. i aleshores, com que és un tema que nosaltres ja l'han treballat alguna vegada tot el que és l'objecte en relació al cos, o l'extensió de l'objecte en el cos, uh -huh. doncs anava tot molt per la mateixa línia, no? Així és que vam a més a més de ser un homenatge que en principi l'hauríem d'haver fet ja aquest, en el mateix temps, però no ha segut possible. doncs el que fem és que creem una és a dir, una dualitat de fer que, que, que hi hagin més d'una exposició sobre aquest, aquest escultor. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé, doncs, a partir de... A partir d'avui, el Centre Cívic de Sant Andreu doncs, ofereix aquesta exposició col·lectiva que esperem que tingui molt d'èxit perquè els alumnes joves i la joventut avui dia doncs, també es mereix el seu espai. No? Perfecte, molt bé. Doncs... A la puta estarà en inauguració. Molt A quina hora? A les 7. A les 7 d'avui, sí. molt bé. Doncs, Roser Vallès, moltes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem que aquesta exposició doncs que sigui oberta a tothom i que tothom hi pugui donar un cop d'ull i poder participar. Molt bé. Doncs moltes gràcies. A vosaltres. Que vagi molt bé. Bon dia. Bon. Adéu. Molt bé, doncs acabem de parlar ara del Centre Cívic de Sant Andreu, que s'ofereix aquesta exposició col·lectiva dels alumnes de tercer curs de disseny de la Llotja Escola Superior de Disseny i Art de Sant Andreu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 go home. Sense paraules et s'escollàvem, cosa a cosa sense capor, em volia molt més, per sempre tu i jo, vull tenir-te un altra cosa quan tu no és, és quan més em perdus, si no em toques demà.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 comencem ja la nostra habitual agenda, perquè tal com us informava am fa un moment, Uh, demà es posen en marxa les festes de primavera. Un any més, fa la Federació d'Entitats de l'Harmonia organitza les festes de primavera que tindran lloc a partir de demà a Can Fabra i durant tot el cap de setmana. Què és el que podreu trobar demà per començar? Doncs a dos quarts de set de la tarda hi haurà un acte infantil amb Panton Brothers que presenten l'obra Oni Brothers a càrrec de l'harmonia. A les 9 del vespre hi haurà una botifarrada a càrrec de l'AEG per a Bertran amb botifarra Pantoma i frita. El preu del és de 4 €. I també demà a les 10 de la nit hi haurà un concert amb Escabòries, Poca broma i PDSA a Sant Andrés. Aquesta activitat, aquest concert, és a càrrec de la Escolta Jaume I. I també volem informar-vos ja ho hem fet la setmana passada, però eh doncs, cada setmana van programant un curtmetratge diferent i hem de dir que continua aquesta terratzena mostra de curtmetratges Doctor Mavius. Si encara no teniu plans per al pròxim dissabte heu de reunir els vostres col·legues, parelles i rotllos d'una nit i portar-los a la mostra de curtmetratges més teatral de la ciutat com tal, el Doctor Mavius. La mostra de curtmetratges Doctor Mavius es presenta Sant Andreu en tres sessions úniques. Una es va realitzar la setmana passada i aquest cap de setmana aquest dissabte doncs, es torna a realitzar un altra, que compta amb la projecció de fins a 11 curtmetratges cadascuna. Entre els curtmetratges, com sempre, doncs, es comptaran presentacions teatralitzades que enguany aniran a càrrec de De Xanclets i en Salva Soler. Una i més, el millor talent internacional en l'àmbit cinematogràfic en tres espais diferents de Sant Andreu. Doncs a veure, preneu nota perquè aquest dissabte, a dos quarts de deu de la nit, a la pista Aurora, al carrer de l'Aurora número 24, això seria la zona del Raval, metro Sant Antoni paral·lel, doncs es podrà veure a les xanclets. També hi ha altres activitats a comentar-vos, com per exemple les que realitzen les activitats que es realitzen a l'Enau Ivanov, que us ofereix aquests dies tragèdies. L'Enau Ibanov, al carrer d'Honduras número 28, us ofereix aquests dies i sí, fins diumenge, a la representació de tragèdies a càrrec dels Carmen Sunyer.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 Són històries trencades, buides, breus, eternes. Són objectes, olors, sons i cops. J.K. Blackwell va ser i és potser encara la veu més brillant de temps de crisi. Ordenar la seva desexpressió ha estat una feina apassionant i és un plaer presentar-vos aquesta tasca. Benvinguts a Trasèdies. Els horaris de les sessions són avui i demà a dos quarts de nou del vespre i a dos quarts de deu, dissabte a dos quarts de vuit i a dos quarts de nou i diumenge a les 6 de la tarda i a les 7. La durada d'aquest espectacle és de 60 minuts, és en català i el preu de l'entrada és de 12 euros. Els amics de la Sartre tenen un descompte del 50% i podeu aconseguir les vostres entrades fins a una hora abans a les mateixes taquilles. Molt bé, doncs ja ho sabeu, hi ha doble sessió cada dia amb la qual cosa és una... cal aprofitar-ho. Acosteu-vos a la nava i vanor. Bueno.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 Catalanes durant aquest temps. No us perdeu aquesta exposició produïda per la companyia Pusa Espectacles. Doncs una companyia Pur Espectacles que representa la, aquesta exposició i que podeu veure els dilluns, dimarts, dimecres i divendres de 4 de la tarda a 2 quarts de 10 de la nit, els dijous de 10 del matí a 2 del migdia i de 4 de la tarda a 2 quarts de 10 de la nit i dir-vos que l'entrada és totalment gratuïta. I si abans ens acostàvem al Centre Cívic de Sant Andreu per conèixer les activitats que estan duent a terme des de la llotja, doncs ara el que farem serà acostar-nos-hi per eh, poder gaudir d'una representació teatral. les diu «Germanes». El centre civil de Sant Andreu, al carrer Gran de Sant Andreu, número 111, us ofereix fins l'1 de juny la representació de l'espectacle «Germanes». Es tracta d'una comèdia dramàtica que parla de la mort, de l'amor, de la por, els canvis de l'adolescència, del sexe, de l'homosexualitat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 en una família com moltes. L'autora de germanes és Carol López, de dirigit per Mirna Cambra, interpretat per Marta Genís, Jola Escofet, Carla Vidal i Matile Funollaram, Guillem Talents també i Àlex Coronilla. Hi ha doble sessió de mai dissabte a les 10 de la nit i la sessió normal del tren dies 30, 31 de maig i 1 de juny, els dies 30 i 31 de maig és a les 10 de la nit i a l'1 de juny a les 6 de la tarda. Recordem que l'entrada és gratuïta però cal una reserva prèvia.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 de Sant Andreu ens ofereixen. Per exemple, començant per l'exposició Cajamarca en Catalunya, que Catalunya en Cajamarca, que es realitzarà fins al 30 de maig. L'horari de visites de dilluns a dissabte de 5 de la tarda a 9 de la nit el preu és totalment gratuït i això es podrà veure a l'auditori del Centre Cultural Can Fabre. Es tracta de l'actuació de danses típiques peruanes organitzades per l'Associació de Peruanos Residentes en Sant Andreu. i col·labora el Centre Cultural Can Fabre i el districte de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona. Can Andreu, podeu gaudir d'arregar els 1714, 1714, un cicle novel·lesc, el 26 de maig a les 7 de la tarda que és gratuït. Es tracta d'un cicle que proposa un seguit de trobades amb diferents novel·listes que que seran de ficcions a partir dels fets del 1714. Conversaran sobre la seva manera en què treballen els fets històrics de les seves ficcions i les relacions que s'estableixen entre el fet històric i el fet literari. Serà càrrec de Jordi Mata, autor del 1714 Entre dos focs, i de Josep Anton Muñoz. També és organitzat per Biblioteca Ignaces Iglesias Can Fabra. I si ens acostem al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu, el que trobarem aquests dies és una exposició que es diu Enredant la Troca. Doncs el preu és totalment gratuït i es tracta d'una exposició que rememora la societat del segle XVIII. Una societat comercial, dinàmica i amb una gran riquesa cultural. Organitza, tal com vos hem dit en començar, al Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. També podreu gaudir del, xicle, del cicle de xerrada sobre el 1714 que cuinaven i menjaven els barcelonins de principis del segle XVIII. Avui, a les vuit del vespre, és gratuïta i es tracta d'un viatge a la cuina dels 1700 i els canvis culinari de l'Europa de l'època. A Carrendà Núria Bàguena i és una activitat organitzada pel Centre Municipal de Cultura Popular de Sant Andreu. I també si entrenem en cap al Centre Cívic la Sagrera, la Barraca, el que trobareu és una exposició sobre l'evolució del vestuari a Catalunya 1714-2014, la, la podeu gaudir fins al 30 de, de maig, la, el preu és totalment gratuït i el que vol doncs, és commemorar el tricentenari d'enguany que fa un cop d'ui enrere i es destaquen els vestuaris més emblemàtics que han vestit catalans i catalanes durant aquest temps. Doncs, eh, tal com us hem informat, eh, aquesta activitat és dut a terme per la companyia Cusa Espectacles al Centre Cívic de la Sagrera de la Barraca. I atenció perquè que hi ha gent que aquests dies on doncs, estigui preparant els seus exàmens del mes de juny, és a dir, ens referim als alumnes d'universitat... universitaris, bàsicament, també... Sí. I aquells que prenen les certilitat. proves, exacte. Doncs L'Ajuntament de Barcelona posa a disposició dels estudiants diferents sales d'estudi nocturnes perquè puguin preparar els exàmens de juny. Fins al 20 de juny, el servei de sales d'estudi nocturnes que l'Ajuntament ofereix als i les joves estudiants s'amplia amb 20 sales d'estudi més de caràcter puntual, una sala més de les que es van oferir en el període d'exàmens de gener febrer. L'objectiu és reforçar, durant l'època de major demanda, l'oferta d'espais adequats per la concentració i l'estudi. En total seran 28 sales d'estudi nocturnes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 i Adolescència i Joventut eh, volem facilitar l'accés als i les joves a espais de treball o d'estudi adaptables a les necessitats que tenen com a estudiants. Doncs atenció perquè us comentem ara mateix quines són les sales on podeu estudiar. Sales d'estudi puntuals, doncs seria la sala d'estudi de la Sagrera, que es troba a la Biblioteca de la Sagrera Marina Clotet, al carrer del Camp del Ferro 1-3. L'horari d'obertura a la nit serà de dos quarts de nou del vespre a la una de la matinada. I també hi ha dues sales d'estudi permanents a les bibliotecades Andreu. Una és la sala d'estudi Can Fabra, la Biblioteca Inglés Iglesias Can Fabra, al carrer del Sagrera número 24, i hi ha una altra sala d'estudi a Sant Andreu, que és a l'espai Joua Garcilasó, que es troba al carrer Juan de Garay, número 116. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres retornem les gràcies al Francisco Miguel, que és a la part tècnica, i a la Susana Vélez, sense la qual nosaltres no podríem fer aquest programa. Doncs eh, el que fem ara mateix, marxar. Que passeu un, un bon, una bona tarda. adéu -siau.